O O O O O O Shikojë të nderuar, selam alekum. Mirë se takohemi dhe sonte në emisionin ton të përbashkët duke kërkuar përgjigje. Edhe sot si zakonisht tashmë ju a keni mësuar rregullën e këtij emisioni, do të trajtojmë pyetjet tuaja të cilat na i keni dërguar në pyetja@serviceka.com. Për humor kohë ju prezantojmë të ftuarin tonë në studio. Xhej, selam aleikum dhe mirëservet. Aleikum salam, Mirsad. Po fillojmë me pyetjen e parë që sonte na vije nga Prizreni. Thotë "Ramazanin e kaluar isha me fëminë në gjî dhe nuk kam mundur ta xhiroj, por as kompenzimin majorin nuk e kam përfunduar." Për shkak se ende kam fëmijën në gjithë dhe ka mundësi që edhe në Ramazanin që po vjen të jem kështu, si duhet ta kompenzoj agjërimin pasi po më bëhen dy Ramazane pa agjëruar, ndërsa momentalisht nuk kam mundësi të ushtej të varfrit, pra nuk kam mundësi të kompenzoj të bëj kompenzimin në këtë formë, këshilloni ju lutem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdu lillahi rabbil alamin, wa al-aqibatu lil muttëqin, wa la uduana illa ala al-zalimin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammadu ala alihi ala fdram, salama, wa sahbihi ajma'in. Fëllim është Allahu në la Rasul ala Fëdrujmë, iqojmë salavatë dhe selamë pegamberit të ti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, familjes të ti shokëve të ti dhe të gjithë atyre besimtarë e musliman që pasojnë rrugën të ti dherin e ditën e gjukimit. Në lidhje me kompenzimin e agjerimit, për shtatë zënat, apo ato grat, ato femrat të cilat i kanë foshnjët e tyre në gji, themi se ka trajtime të ulemat se val ato duhet ato të kompenzojnë, do thot, agjerimin me agjerim, apo ato duhet të kompenzojnë ato agjerim, do thot, me pages. Për faktin se shkaku i lënjës e agjerimit të këto femra, nuk është si rezultat i smundjes, ashtu që shka ardhë në ajetin kuranor, e faman ka ne min kom mriza ose ala safarin se kush esht ne udhim apo kush esht ismur apo esht ne udhim qe allah o xala ka thane se ato te kompenzohen dit per dit me axjerim e, e per faktin se ne rastin e shtat zënave gruaja kryesisht mund ta lej axjerimin apo e le axjerimin jo si rezultat i ismundjes apo friqes per veten e, e saj po, po si rezultat i friqes ndaj foshnjes e saj por për diskat tjetër. E, gjithashtu edhe në rastin e gjedhënjes është e njëjta. Prandaj ka prej ulemave që kanë thënë se në këtë rast gruaja nuk e kompenzon me xherim, por e kompenzon duke bër pagesë, duke pagu dor thot për çdo ditë xherimin do thot nga nga një shujt. Sido që do thot është e, kjo është një përzgjedhje e disa dietarëve që bazohen në një, një thënie të Abdullah ibn Abbasit i cili ka thënë se e, e, kjo dispozit të thot është evlefshme për ato femra që e kanë këtë rrëthan. Mirë po shumica ulemave, ma dje dhe edhe në, në të gjitha me dhehebet, janë të mendimit se edhe në këtë rast grua ja agjeron, si kur se në rast e tjera, si kur në rastin e smundjes, pra ndaj pa ufutur në elaborime të slatë i bëjnë ulemat në për, në për librat e tyre, femi se në rastin konkret nëse kjo grua nuk ka mundësi të agjeroj, ato ditë të mbetura të Ramazanit të kaluara të kaluar brenda këtij kësaj kohe do thotë dhe e Zen Ramazanin tjetër dhe për kët ka arsye atëra to shtyhen deri në momentin kur ajo lirohet apo ka mundësinë e kompensimit të atyre ditëve prandaj edhe nëse shtyhet do thotë nuk arrin të agjërojnë kët kohë dhe shtyhet deri në Ramazan arshëm. Pra bën e, dy. Madje edhe në Ramazana, Ramazan Ramazan arshëm i bëhen dy Ramazana, atëherë ato do thot kompenzohen, atëherë kur ajo lirohet e, e jo që ato të fshihen, doman në form e, ashtu pa pa bërë ndonjë veprim e, me an të së cilës do të në kuptohej se është lënë apo është paguar, do thot ai ai bosh të cilën e ka ajo famër në lidhje me ajxirimin e përgjithësi. Pra, a një edhe një herë them se nëse nuk ka mundësi të ajxiroj tani, mja i lën ata për kohën kur ajo lirohet dhe është në gjendje të ajxiroj, atëherë i kompenzon ata ditë. Zot e dimë se mi. Po vazhdojmë tani me pyetjen e Mirlindës, sot është vërtet se burri nëse bën një gabim ndaj bashkëshortes së tij, a e ka të lejuar që me një të mirë ti fshihet ai gabim? që pyetja është pak e përgjithshme, për arsye se nuk është e qartë për çfarë gabimi është në pyetje dhe e, për çfarë mospyetimi apo çfarë është në fakt thotë ai gabimtesën e ka bër e, burri apo dhe edhe rast apo edhe gruaja si në rastet e tjera. Sidoqoftë ajo që farneve na urdhëron Allahy madhreshum në Kur'anin famlar të dhe pejgamberi i tij në hadithe të shumta është se Gruaja gruaja dhe burri apo martesa në përgjithësi është një fazë apo një një gjendje ku në atë jetë bashkëortore krahas shumë lumturisë dhe kënaqësive dhe momenteve të gëzuarshme që mund të më pas mund të më pas një një çift bashkëortor mund të ketë edhe momente të hidhrimit, mospajtimit e kështu me radh ndoshta edhe momentet arrogancës edhe mosperfilljes një njëri tjetrit e kështu me radh dhe këto rrethana janë aktuale dhe mund të ndodhin në në një në një jetë bashkëshortore. Mm -hmm. Prandaj të gjitha këto nuk po them se janë normale, por duhet secila rrethan e ka, do thotë, çasjen dhe edhe edhe edhe sharrimin apo trajtimin e tij varësisht pei problemit që ndodhi. Nëse nëse janë pyetje të i kalimet që mund të bëhen në mes të bashortëve, në mes njëri tjetrit. A nëse është pyetje ndonjë gabim që nën kupton mëkatin, siç mund të jetë që burri të ketë bërë ndonjë mëkat, ndonjë mëkat të madh e kështu me radh, atëra kjo e, maspari lidhet direkt me atë personin dhe Allahun e Madhreshëm në lidhje me atë mëkat, edhe nga ai bashort kërkohet që ai të pendohet nëse ka bërë ndonjë ndonjë vepër të keqe edhe pas atij pendimit nëse ai e ka bër, do thot e, pendimin me sinqeritet dhe është i vendosur që mos të kthehet më në atë mëkatin e paraprakti që ka vepruar, atëherë përderisa Allahu i madhërisht e fal dhe ka thënë se të tillët falen, atëherë dhe bashorta do të ishte e drejtë ta falte, nëse e, e kupton edhe ajo se ai aj pendim është bër me sinqeritet dhe me një vendosmëri se nuk do të nuk do të ta përsëris bashorti më atë të tjera të këqje. Zoti e selam aleikum, thot. Dhe di më së miri. Po. Pyetja radhës na vjen nga Kastrioti. Selam alejkum thot. Dëshër të di mësisht se pse është ndaluar klonimi i qenieve njerëzore në Islam. Vërtet kjo pyetje është pak e e përgjithshme, por në të njëjtën kohë edhe është një pyetje mjaft e madhe për për të dhënë përgjigje në në një emision sikurse që është natyra e këtyre emisioneve, sida çoft un do të mundohem të jap një rezumë gjithasaj se e, si është çasja apo qendrimi i jurisprudencës islame në karshi klonimit, që është një fenomen një fenomen apo një e veprim që ka të bëjë me aktualitetet apo me me me risit bashkohore në përgjithësi. Ë uh, fillimisht ne duhet ta kuptojmë se Islami uh, apo Allahy madhërisht shumë e ka ngrit uh, njeriu si qenje, si krijesë nga të gjitha krijesa të tjera në këtë sipërfaqe tokës. Uh, Allahy madhërisht atë e bëri me këmbë në këtë botë dhe me fjalën me këmbë e kemi për qëllim që Allahy madhërisht e bëri atë që Në, kët, në këtë në këtë sipërfaqe tokë që të sundojë njeriu dhe ai tjetë të thotë krijesa e cila e, do t'i bëjë të nënshtruar të gjitha qenjet dhe të gjitha krijesa të tjera. Dhe realisht kështu është, e shohim do të thotë në këtë në këtë botë sundon njeriu, bën çfarë dhoi dhe i vën në, në shërbim dhe në, i ka në dispozicion të gjitha krijesa të tjera donc disa do thot me me nënshtrimin natyror se Allahu xhela wala waka waka bër atyre e, sikur që muj, mund të jenë shumë shtazë ndryshme po dha disa me an të mençurisë dhe mendjes apologjikes që Allahu xhela wala e ka bër çe ai të dallojë do thot nga nga krijesa të tjera dhe të bëj me an të asaj logjike dhe aftësie mendore që e ka ti bëj të tjerët në ti vuj ti vëj të tjerët në shërbim dhe në në në dispozicion të ti Në anën tjetër, gjithashtu ne vedim se islami nëzit njeriu në shkencë, në hullumtim, dhe as njëherë nuk imbyllë dyërt njeriu që të zgjeroj një hurit e ti, apo zgjeroj të ti zgjeroj fushën e kërkimeve të tij në çdo fush, pavarësisht a janë ato fusha shkencore ë ë që kanë bënë me me me njohuritë e ndryshme të kësaj bote apo edhe edhe fusha tjera ë qofshin edhe ato fetare në përgjithësi. Vazhdimisht Islami kanë zitur nëulumtim, në shkenc, në kërkim e, dhe e mbështet ë dhe imë sa e sa citate dhe ajete, citate nga Korani Famlartë edhe hadithet e Piga Meri Sallallahu Aleyhi Vesellem, në nënkuptojnë dhe thotë se si njëri ju nëzitet që të hullumtoj të studioj, e dimë që ajete i parë kuranor në, në që ka zbritur është kjo urdhëri që njëri ju të hullumtoj, të studioj, të lezoj. Por neve këtu du të takim parasysh, dhe kjo është ajo tështë, ë do thotë thelbi që duhet ta kuptoj besimtari qarshi shkencës dhe diturisë në përgjithësi që islami nxit në diturinë e dobishme në atë dituri që njeriu e vën në dispozicion të tij në shërbim të tij për të mirë vazhdimisht e as e si për të keq Dhe kjo është ajo fusha ku njeriu obligohet të të mësoj të humboj përderisa ajo detyri është për të e dobishme. Në anën tjetër ndalon çdo lloj deturie që është e dëmshme. Si shembull shumë konkret mund ta marrim deturinë e magjis. Islami ndalon që të mësohet ajo, të studiohet apo edhe edhe ta dimë atë çoftë edhe për kuriozitet, për arsyesë se është detyrë e dëmshme dhe e padobishme dhe njeriu duhet të, të largohet asaj. Është kështu me radhë. Pra Në parim duhet kuptojmë se islami e ka ndarë diturin në dy loje, diturin e dobishme dhe diturin e dëmshme. Diturin e dobishme është do gjithë që është mund të vuhet në dispozicion, në shërbim të njeriut dhe mund të kultivojë dhe me anë të asaj diturie të arri sukses në këtë jetë dhe diturin e dëmshme është ajo që mund të shkaktoj dëm ati në përgjësi. Tash nëse i këthejhemi nështë, që tu ndoshta do do të ishte nevojshme ta bëjmë edhe në një vërtetje ajo është se ka prej dyturive dobishme që njeriu mund të shfryzojë edhe për dobij edhe për dëm e, me një fjalë është një shpatë me dy tehe si themi ne pra njeriu dikush mund ta shfryzojë atë dyturi për dobinë e tij dhe dikush mund ta shfryzojë për dëm e, dhe kjo varësisht si shfrytëzohet ashtu edhe edhe shpërblet njeriu në në në atë dyturi Në rastin e klonimit, që është si tham pak më herët, është një çështje e re, e cila ka dekadave apo dekadën e fundit është bërë shumë aktuale dhe madje disa disa prej pretendimeve që mund arrihet me anë të klonimit ende nuk janë të vërtetuar edhe shkencërisht, sidomos dietarët islam bashkëkor janë qas kësaj problematike dhe kemi shumë studime islame nga vështrimi sharia tik qi kanë bër çështjes së klonimit, madje kemi edhe tema të doktoraturës apo magjistraturës që studiojnë dhe e hulumtojnë çështjen e klonimit në përgjithësi. Ë kemi edhe akademish shkencore, sikur që është Akademia e Fikut Islam e, në në Xhid dhe akademitë tjera që e kanë e kanë trajtuar çështjen e klonimit dhe rezumeja e tërë asaj është se e, Islami do thot ndalën çdo formë e studimit apo e hullumtimit që synon do thotë kriimin e, apo ajo që farë nënkupton do thotë gjetjen e kopjes e njeri u tjetër e, dhe kjo nënkupton do thotë klonimi i embryonit njërë zorë dhe në vend që Të ndikohet me një fjalë do thot në vezore dhe në ti të, të, të hiqet ajo bërthama e vezorës dhe në vend të asaj të vendoset qeliza njerëzore dhe kështu të formohet do thot një njerëzi do thot me an të kësaj ndërhyrje islamin parim e ndalon dhe nuk nuk e lejon këtë formë të qasjes për arsye se është do thot form që tejkalon natyrshmërinë e mënyrës së krijimit të të qiftit, apo krimit të njëriut në përmjet, dhe thot, të bashkimit të spermatozoidit moshkullor dhe ati femror. Ka një gjithë që është kompetencve po, të mezotët. Po mani fjalë do thot është një formë e, e, e devijim do thot i formës dhe kjo shkakton do thot rreziqe të shumta dhe për këtë shkak jo vetëm Islami kemi shumë institucione madje edhe ndërkombëtare që ndalojnë dhe kanë vënë kufizime që mos të zgjerohen njohuritë dhe hulumtimet në këtë fushë. Dhe këtu këtë e mbështet apo këtë kufizim e mbështet Islami për arsyet dhe shkaqet që i përmenda pak më herët. Në anën tjetër nëse nën kupton do thotë klonimi e, që mund të, të zgjerohen do thotë apo të, të bëhet të zgjerimi në, në i kërkimeve në fushën e bakteriologjisë që humpton do thotë gjetjen e sëmundjeve të ndryshme apo gjetjen e shërimit të sëmundjeve të ndryshme dhe qoftë edhe në në në kafsh apo apo në në gjallësa të tjera në në bim e kështu më radhë dhe në përmet asaj të arrihet në gjetjen e ilaceve për smundjet të nërëshme, kjo formë dhe thët e studimit edhe hullumtimit që zhvillot sot në bot, nuk ka të, të ndaluar, nuk, nuk ka dishka që do të ndalante për arsye se është një form, do thot, e, e kërkimit apo e, realizimit të njohurive të nërshme, me antët e cilave njëriu, do thot, të arrin, do thot, të këtë disa e, e, do thot, qëlime dhe sënime që nuk ka djushim, janë në shërbim të njëriu të njëriu të njërshme në përgjysë e posaçish për ata njerëz që kanë nevojë për shërimet nga sëmundjet e ndryshme që deri më tani e shkenca nuk ka arritur të zbuloj ilaçin e tyre. Zoti i di më së miri. Po ndërkaç Rinora bën një pyetje tjetër. Përshëndetje, selam alekum, nëse ka mundësi të më tregoni për lehtësimin në namaz kur jemi udhëtar, sa kilometra duhet dhe sa zgjat tan ditën, edhe kur kthehemi në shtëpi apo duhet të falemi Të, të falim për atë të tërë në namazin? Përsa i përket në namazit të ullëtarit, të themi se islami në gjitho dispozit e, ka lehcime. E, ashtu, si që thotë edhe Allahi madhërishmë në Koranin famlartë, se Zotë i plotëfuqishmë nuk e ngarkon njëri juën me më shumë se qka, që mund të përbaloj aji. Pra ndaj edhe e, ullëdhimi është një, një ngarkes për njëri juën. Pra arzuje se nuk e din kur kur niset në një rrugë nuk e din kur arrin atje, çfarë pengesë mundet me pas në rrugë, a mund të gjej ushqim apo nuk mund të gjej ushqim, a mund të gjej vend për të pushuar. E kështu me radhë do të thotë shumë rrethana që mund t'i ja vështërsojnë atij atë jetë normale që mund ta bëj atë. Prandaj edhe në këto rrethana Allahu i Madhëri shumë ka sin urgësia e tij që njeriu në këtë rrethan te jete në lidhje me faljen e namazeve ti ket disa lehtësime ato lehtësime janë e para që ka mundësi ti shkurtoj namazet pra nuk i fal ashtu siç i fal kur është në në përditshmërinë e tij dhe lesimi i dytë është se ka mundësi ti bashkoj namazet dhe këto dy lehtësime janë të vërtetuara për udhëtarin dhe gjithashtu edhe edhe disa njerëz të tjerë sikurse që mund të jetë ismuri e kështu me radh e kurse njeriu i cili e merr apo themi më mirë se cili person llogaritet udhëtar që mund të shërbehet me këto lehtësime, themi se ë në këtë ka sharrimet e ulemat në përgjithësi dhe ajo çfarë nënkupton do të ishte e drejtë të themi në këtë rast pa u futur në elaborimet e juristëve islam është se njeriu i cili merr një rrugë pavarësisht a e merr me aeroplan apo me makinë apo me autobus e kështu me radh, mirë po merr një një rrugë të, të gjatë dhe për të synuar rrugë përgaditet me një fjalë merr një valigje, përshëndetet me familjen avë u jamë në atëse ars nisur për një udhtim e kështu me radh edhe nëse ai udhim zgjat shkurt, të themi 1 or për arsye se do ta bëjmë me aeroplan, ai llogaritet udhëtar. Disa prej ulemave kanë kanë kufizuar që ajo rrugë tjet kan janë munduar që ta që ta të them me chart për ta deshifruar më qartë se kush mund të trajtohet udhtar, e kanë kufizuar me anë të kilometrave, se sa kilometra duhet ai të synojë që do të do të bëj për tu trajtuar udhtar dhe në mëdhëvin e në mëdhëvin hanefi, nihet se nëse ë uh, muslimani merr një rrugë që është e gjatë më shumë se të djetë kilometra, atëre a i ka të drejt shkurtimin e namazit. Kurse disa prej ulemave kanë thanë më shumë, deri në 120 kilometra, disa të tjerë më pak e kështu më radhë, dhe ka një grupe prej ulemave që kanë thanë në kështë e drejt të kufizohemi me kilometraj, për arsuje se kjo dalon prej rathanav, edhe dalon prej, prej situatës në situat, prandaj e drejta në këtë është përderi sa nuk kemi ndonje citat të qartë, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do definon të ta definonte me kilometrazh, shi... nuk përmendet kjo. E tëra është thot ijtihad i ulamave për ta për ta deshifruar si si e thash pak më herët. Disa prej ulamave kanë thënë se e drejta është shikohet adeti i një vendi, zakoni i një vendi. Nëse në një vend, nëse një njeriu merr një udhtim që mund të jetë ndoshta edhe më pak se 80 km, por ai njeriu përgatitet për atë udhim mërë me veti valigje përshëndetet me familje, i informon ata se është njësur për një rrugë, do të këthehet e kështu më radhë, atëherë a i trajtojt ollëtar dhe i lejot të shfridzoj këto lehcime, edhe nëse është më shkurt se 80 km. Mirë po nëse është në, në ndonjë vend, ku zakon është që e, njërzit të vazhdimit shkojnë e të vinë, kështu që ndoshtë edhe 80 km mund të jetë pakë, si kur që mund t'jetë disa, disa vende, që njëri unë do shta brenda ditës shumë normal shkon 100 km edhe këthehet e ka fakultetin në një vend saktuar dhe brenda ditës shkon dhe këthehet nga ajë fakultet dhe ka raste, atër nuk është e drejt të trajtojt ajë person udhëtar për arsye se zakoni ati vendi e, e, nuk e trajton atë udhëtim që e bënë. Edhe nëse është përmi 80 km, nuk e trajton se është udhëtim prandaj ajë nuk i shkurto namazet, mirë po i falë me ko dhe ndoshta kjo do të ishte e drejtë për arsye se e, Islami është një fesë që vlen për gjitha kohët dhe për të gjitha rrethanat dhe e, kufizimi i kilometrazhit apo kufizimi i i hapësirës se sa duhet aj të udhtoj për të për të qenë për të trajtuar udhëtar do të ishte një lloj kufizimi që ndoshta por disa rrethana mund të vlentë për një vend e nuk do të vlentë ai kufizim për vend tjetër. Sidoqoftë tek ne më e njohur është e, e definimi do thotë në 80 km dhe duke pasur parasysh edhe rrethanat edhe zakonin e vendit ton, atëherë mund mund të mirët për bazë dhe të themi se nëse njeriu merr një rrugë, të themi tash edhe më më qartë që nuk kupton se ka mëshku deri në Prizren apo ka mëshku deri në Shkup. E kështu me radhë udhëtime të kësaj nature, atërë atë i lejohet të të merr të shkurtojë namazin dhe ta bashkojë namazin, mirë po nëse udhimet janë prej një qyteti që në një qytet tjetër që është afër, sikurç mund të jetë pej Prishtinë deri në Podujev apo pej Prishtinë deri në Mitrovicë, apo edhe prej një fshati në një fshat tjetër e kështu me radh, atëh këto forma të udhimit nuk është e drejtë të trajtohen si udhime për arsyesë njeriu i merr këto ndoshta edhe pa informuar familjen, pa u përgatitur vet, pa e shikuar kerrin makinën me cilën udhdon se a ka nevojtë, a, a është në gjenjit të regullt, e kështu me radhë, atërë nuk është e drejtë që këto udhëtimet të trajtohen si udhëtimet që lejohet dhe thë të shkurtohet namazi. Kurse ajo se si duhet veprohet gjatë kohës e udhëtimit, ashtu si kërkohet në, në këtë pyët, je themi se nëse njëri u fillon udhëtimin dhe e, e i tham pak më herët i lejohen dy lehtësime. Lehtësimi i parë është shkurtimi i namazit. Themin se namazin e drekës e shkurton në dy rekate. Katër rekate falen farz, ai i shkurton në dy rekate. Namazin e Kindis njëjt, i fal do thotë dy rekate, nuk i fal katër farzin. Gjithashtu namaz, kurse namazin e akşamin i fal 3, nuk shkurtohet, për pra arsye se është tek ashtu duhet mbetet. Namazi i acid shkurtohet në dy rekate, farzi është fjala e nga katër shkurtohet në në dy. Kurse namazi sabato falet njëjtë do të thotë dy rekate. Kurse sunnetet gjithashtu i lejohet të i lën dhe mos t'i fal, madje ka prej ulemave që kanë thënë drejt ai është që ai mos t'i fal sunnetet e rregullta përderisa është udhim. Dhe kjo është lehtësimi i parë. Lehtësimi i dytë është që aty i lejohet që namazin e drekës ose i kindis ta bashkoj, ta fal atë në një kohë qoft në namaz nikogun namazit të drekës, qoft në kohën e namazit e ikindis. Me një fjalë nëse ai ka filluar udhëtimin në ora dhe ka hy namazi i drekës, është bër ora 1 dhe e dinë që e, themi a, koha akshamit do të jetë në ora 8 apo në ora 7, atëher prej orës 1 deri në ora 6 apo pak para akshamit e ka tër atë kohë do thot prej 5-6 orëve, e ka kohë kur ai mund ta fal drekën edhe ikindin së bashku mund ta fal në fillim të drekës apo e, në mes apo ta lej të kaloj koha e drekës në na, dhe në në kohën e kindis ta fal drekën edhe i kindis së bashku e kështu me radhë dhe ky është lehtësim. E njëjta vlen edhe për namazin e akshamit dhe i yatis, katër drejt me bashku për momentin që hyn namazi i akshamit deri në momentin kur i del koha e namazit jacis, tër koha i yatis, në tërë atë kohë i lejohet ta fal namazin e akshamit dhe i yatis së bashku duke i shkurtu jacin kurse akshamin jo dhe në atë form i falve të mfarzin dhe vazhdo në uthimin. Dhe këtojnë ato lecime që i lejohet me i fal e jo ndoshta si që mendojnë disa prej muslimanve që kur njëri u kur të merë uthimin mos të falet fare dhe kur të vjen në shpi të i fal ato kaza një pas një kjo nuk është e drejt të veprohet për arsuje se nuk ka qenë dhe këtë nuk e ka thënë askush nga, nga ulemat e, e, fukahat e njohur në përjesë, por fat keq se di sa njerëz që nuk i dinë mësimet islame ashtu si duhet, pretendojn apo mendojnë se kjo është një formë që mund njeriu të i fal namazet pas kohe, përderisa ai është në udhim ose nuk ka mundësi apo nuk ka mundësi të i fal me rregull kohët. I vetmi apo lehtësimet e vetme të cilat janë të parapara para për namazin për odharin, njën këto të sëllat i përmenda, edhe njëherë përthem, shkurtimi namazëv dhe bashkimi i tyre, ashtu siqë i përmën, në formën apo mënyrën siqë e sharova pak me herët, zotit. Nërsa të një hojtë, preferoj të bëjmë një pauzë. Nërsa ju, të ndrorë miqë, vazhdoni të qëndroni me ne, këthemi pas pak. Mish emisioni duke kërkuar përgjigje, jemi sërish në pjesën e dytë të këtij emisioni dhe po flasim me të ftuorin ton Hoxha Laudin Abazi, me të cilin po trajtojmë pyetjet tuaja. Hoxhë na shkruan në këtë rast lirimi, thotë përshëndetje Hoxhin e nderuar, u falet tre kohët e namazit, edhe kur Jeni vaktë për të shkuar në namaz babai, nëna dhe motra e vëllai i madh qeshin me mua e më thon se herët ke filluar të merresh me gjëra të tilla çfarë duhet bëj ti dëgjoj apo të shkoj rrugës sime Allahu ju shpërbleft Fillimisht e përqozoj kët djalë dhe si duket ndoshta është në moshë të re që ka filluar të fal këtu kot namazit edhe un e përqozoj edhe them se pavarësisht atyre e, shakave, ndorësa që mund t'i bëjnë shokët, apo edhe familja në përgjësi, mos ja vërni veshën atyre, pra është u e se ju nuk ka lëshim që i kini marrë një rrugë, që e, është e vërdet, është një rrugë që njëri ju obligohet ta pasaj në atë moment që hynë në moshën madhore, por sido çoft edhe nëse është në moshën më të re do thotë edhe nëse nuk ka arrit këtë mosh atëre e drejta e tij është që të mësoj çështjet e festa të mësoj këtë fen të Allahut të Madhrit ashtu siç duhet që nga e, e, mundësia e tij të kuptoj do thotë edhe në fëmijërinë e tij kështu që kur të, të arrij moshën e pjekuris ajtjet të thotë i përgatitur dhe thot, i në gjendje të kryj obligimet ndaj Allahut të Madhrit ashtu siç duhet kurse në atë se Familja e ti vëllëzrit apo prindërt do të thabë shakamë të, kjo në një formë duke pas parasysh rrethanat e kohës sonë. Dhe ajo çfarë kanë do të thatë disa paragjykime disa njerëz në lidhje me Islamin edhe muslimanë, ndër këto paragjykime është ajo se ndoshta e, Islami apo feja kur të bëjmë me njerëz të vjetër dhe vetëm ata që janë më të vjetër duhet të falen ose vetëm për hoxhin ose vetëm për hoxhin e kështu me radhë këto këto janë disa parajykime që e, neve duhet t'i largojmë nga familjet tona nga nga njerëzit që i njohim në përzjellsi Fillimisht duke qenë nga ata të cilët praktikisht ua dëshmojnë se kjo nuk është e saktë për arsyesë se Islami nuk është vetëm për të vjetrit dhe Islami nuk është vetëm për hozallaret, Islami është për të gjithë njerëzit që dëshirojnë me jetu ashtu siç i ka i ka mësua ata Allahu i Madhërisëm. Prandaj ndoshta e juaja do të ishte që fillimisht këto shaka mos t'ju bezdisin, kuptimin të ju mërzisin apo ta ndini veten si të nënshmuar për arsyesë se eh dua ta kuptoni se kjo është rezultat i, i, i këtyre këtyre rrethanave që i thash pak më herët. Në anën tjetër që ju të mundoni të kundërtën, që ju të ndikonin tek ata në vend që ata të ndikojnë me veprimet apo me fënjet e tyre në ju. Prandaj mundohuni eh që me anë të sjelljeve tuaja që të mundoni që t'tregoni një shembull se si duhet muslimani fillimisht të themi në rastin konkret të respektojë prindrit. Pastaj edhe e, nëse janë vëllezrit që janë më të vjetër se ai, se si duhet i respektoj, e dëgjoj ata e kështu me radhë, edhe tregon një shembull të mirë. Pastaj edhe në nga aspekti i nxitjes së tyre që ata të interesohen në lidhje me Islamin edhe fenë e tyre, që të mundohni ndoshta edhe gjatë debatit, të hapni ndonjë temë, ndonjë diskutim, që ndoshta edhe ju nuk keni mundësi shumë që të, të polemizoni, po thëmë, kushtimisht me prindrit apo me vlëzrit më të vjetër, por arësuje se ata kanë ndoshta um, aftësi edhe mundësi që më shumë që të në gjatë debatit, që, që të arrinë dhe thotë që mos t'jeshë më izëshëm nda i tyre, po spakut arrisht që e të nëzisht të këta, që ata të kanë interesim më shumë në lidhje me islamin, pra ndaj në këtë rathanë edhe të shrytëzosh rastin që atyre e, gjatë këtyre debateve të a tu ofrosh ndonjë libër të caktuar që ata ta lexojnë dhe të bindën për ato sjellje dhe ato veprime të cilat i bën të i bën të. Prandaj un po e përfundoj edhe këtë përgjegjësi, them edhe një herë e e përgjigoj do të thotë këtë shikues që ka fillu do të thotë këtë rrugë të hajrit edhe lut Allahun e madhreshum që më bëj të beqeshum edhe në familjen e tij që të jetë ndikus tek prindërit e tij, tek vëllezërit, motrat e tij në përgjegjësi që ata ta ta pasoj rrugën e një që ka zgjedhur ky djal. Zoti i themë smirit. Po, ndërsa pyetja i radhas na vjen nga Ulqjeni shkruani Satela thot këtu tek ne praktikohet qëndimi me vludi të përkthyer nga Ali Ulqenaku. Ktu tek ne është praktikë që gjatë qëndimit të këtij me vludi diku ka mësi që ndohet një ilahi e cila ndër tërë thot er një zog me krah të bardh kur ku isha vet. Mandej hojëllarët pjesmarrës ngrihen në këmbë pas tyre dhe edhe gjithë të pranishmën dhe vazhdojnë këndimin të gjithë së bashku në ndihmo, në ndriçojëja Resulullah ndorrën dhe jemi këtu me radh. Cfarë mund të themi rreth kësaj është në kundërshtim me atë se çfarë mëson Islami i pastër. Do të thotë hoje këtu kërkon një elaborim më të gjerr, por për shkak kohës të japim një përgjigje më të shkurtër shikuesit. Po un do të mundoj të ndalem në këtë pyetje në dy aspekte. Aspekti i parë, eh duhet Ta kem parasysh se është e vërtet me vludet e njohura në në Trojë tona kemi disa sosh ndër to është edhe ky me vludi i njohur i përkthyer nga Ali Ulqinaku kemi edhe edhe disa me vlude tjera e fatkeqësisht në këtë me vlud është thotë kjo do të thotë situat kur vjen në gjatë këndimit të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam E, kur vin tek një vend lexohen disa vargje ashtu siç përmendet në këtë pyetje dhe disa hojallar apo hojallarë të pranzën së bashku me xhamatin ngrihen dhe i bëjnë disa veprime që nga aspekti islam nuk janë të vërtetuara dhe nuk është e drejtë të, të veprohet në atë formë. ë pretendimi atyre ashtu siç ndoshta edhe ata vet xoxallar apo edhe ata vet pjesëmarrës aty që i bëjnë nuk i kanë parasysh këtë që do ta them, mirë po nëse e shikojmë esencën se pse bëhet ai veprim, atëherë e shohim se ky është rezultat i një bot kuptimi apo mendimi sufic, sufis, sufis do të thot filozofik që e, ka disa pretendime tek disa grupacione e, sektare islame që pretendojnë se pejgamberi sallallahu alejhi dheh nu ka vdekur ai është i gjallë në në varrin e tij ushqehet sikurse që është ushqy në këtë në këtë jet prandaj pretendojnë se ngrihen në këmbë se ai prezanton me shpirtin e tij ti. dhe i lutën atij dhe kë ka dy dy tekshia e para është ky pretendim Por arsyja se neve e dim që Allahu xhela uala i ka thën pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam inna kemeytun wa innahum meeytun ti e vdekur o pejgamber o muhammed dhe ata të tjerët janë të vdekur me një fjalë të gjithë njerëzit janë të vdekur në kuptimin se do të vdesin. Edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sallam është i vdekur, prandaj edhe e, e, shumë qartë e bën këtë këtë që e thash edhe rasti kur Momente kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi nga kjo jetë me një fjalë vdesh, shumë njerz janë hutuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë njerz nuk kanë arritur ta kapërdin këtë vërtet, ta ta pranojnë këtë vërtet. Ndërta ishte edhe Omeri radhiyallahu anhu, i cili kur e morri lajmin e vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nuk nuk arriti ta ta, ta pranoi më një herë por ugotu at shumë saqë filloi të kërcënin të tjerë duke i thënë mos thuani se ka vdekur Muhamedi alselam, se ai nuk nuk ka vdekur, por ka shkuar te Zoti i tij dhe do të kthehet. Ë e, e kështu me radh derisa Ebubekri radhiyallahu anhu vjen edhe e bën një fjalim në prezencën e atyre njerëzve që kanë qenë do thotë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vjen aty në prezencën e tyre dhe ua bën një fjalim, fjalim i cili ë ua ua bën me dije të qartë Se madh vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është një një njerëz i zgjedhur nga Allahu i madhërisht, njeriu më ma i dashur i i Allahut të plotëfuqishëm. Megjithatë, Allahu xhelala edhe para se do tjet, do të vdes para se të vdeste e ka para lajmëruse do të jet do të vdesë dhe do të shkojë nga kjo jetë. Dhe prandaj edhe Abu Bekri radhiyallahu ta'ala njiitet në hyjdeve dhe e bën një fjalim edhe që e rozumiej atë asaj është se ata o musliman, foqë nëse dikush prej juve deri më tani e ka madhurur pejgamberin Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam dhe e ka adhuru atë në kuptimin do thotë ka respektuar çdo veprimti dhe me, e, e, e ka ngrit as lart, atëherë thotë le ta di se Muhamedi Alayhi Sallam ka vdekur nga dhe ka shkuar nga kjo botë. Mirpo nëse dikush nga ju e ka madhurur dhe e ka bë ibadet, e ka adhuru Allahun e madhërisëm në therletadi se Allahu është një nuk vdes kur, do thot ai është i gjallë dhe nuk vdes kur. Dhe me kët pas kësaj pason e lexon një ajet nga Allahu nga Allahu i Madhëreshëm, uh wa ma Muhammadun illa rasul ayati afa imata au qutilan qalbatum ku Allahu Teala po abonë në vretje muslimanëve në frojësi, thotë se ai vdes apo e, e, mbytet, a do të jeni ju nga ata cilët do do t terhiqen nga rruga në cilën ai ka thirr. Dhe pas këtij ajeti që ualëzën Ebubekri radhiyallahu ta'al anhu, sahabëve në përgjithësi e kuptojnë realitetin e vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe e pranojnë këtë realitet. Dhe ne muslimanët, posaçërisht muslimanët e Ahlus Sunnet dhe Xhamati, janë të gjithë të bindur dhe e besojnë se Muhamedi alayhisallam ka vdekur dhe ka shkuar nga kjo jetë dhe nuk është i gjallë sikurse çka qejnë më herët. Ajo që mbahet për ta pasur në po, rrugën e tij. Edhe ajo që kanë mbahet nive pasimi rrugës së tij. E fatkeqësisht disa botkuptime sufiste kanë një tendencë të pabazuar që kuptohet që pretendojnë se Muhamedi alay salam është i gjallë dhe në ato momente kur lexohen ato vargje Muhamedi sallallahu alayhi salam Al prezantant me shpirtin e tij dhe këta i lutën. Tham që gabimi i parë ishte ky pretendim se është i gjallë daka ky bie dhe nuk duhet besimtari ta besoj kët nëse pretendon se është pasusi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gabimi i dytë qëndron në faktin se ata në vend që ta lutin Allahun e Madhërisht për shpëtim dhe për të gjitha të mirat, ata i lutën kujt? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo form e lutjes kuptohet qartë se nuk është elejuar dhe nuk duhet muslimani të aplikoj në asë një rast të thotë me detë o pejgamber ose më ndihmo o, o Muhammed ose më shpëta o Muhammed o, Muhammed, o i dërkur e Allah më bëj shefat e kështu më radhë. Kjo form e të drejtuar i të lutjeve Muhammedit s.a. nuk është elejuar në asë një form, në asë një rëthan për besimtarin. Dhe këto janë ato dy gabimet që shkaktohen në, në gjatë ngritjes në këmbë dhe këtyre lutjeve që mund t'i thojnë xhallar. Prandaj edhe për këtë shkak them fatmirësisht në shumë vende, posaçërisht në Kosovë, por edhe edhe edhe edhe në përgjithësi, e shohim se xhallart, Allahu i shpërbleft, në për ato vende ku këndojnë me vludi kanë larguar këto vargje dhe neve shohim Po sa si ndoshta xhallata ata muslimanë të cilët prezentojnë e për mevludet e, e, e në për rajonin e Kosovës po dhe edhe në Shkup apo në vende të tjera e shohën se nuk ka ndonjë rrethan apo ndonjë situat ku njerëzit ngrihen në këmbë dhe i bëjnë këto veprime, për arsyesë se e kanë kuptuar xhallallah dëmin e kësaj dhe kanë larguar kët praktikë dhe nuk praktikohet kjo. Dhe kjo është një gjë për tu lavdëruar, edhe është një gjë e mirë dhe është një pozitivitet që nuk ka dyshim që duhet duhet përmendet. Pra kjo është bëdon, aspekti i parë, aspekti i ati dhe primi. Aspekti i dytë që është ja e këndimit të me vludit si, si këndim, themi se është një, së themë kushtimisht tash edhe, edhe, edhe tekne, është një debat mjaft i gjërë, çë specherin ndoshta edhe tek ka lënë edhe natyrën e debatit dhe ë ë është thjesht të thotë një ndoshta edhe edhe edhe mund të jetë edhe një ميدan ku e, njerëzit shkëmbejnë akuzat ndërsjella rreth asaj se po, lejohet apo se rreth asaj se ata të cilët e lejojnë kanë kanë synime materiale me një fjalë disa hoxhallar po them kushtimisht synojnë do thotë të përfitojnë nga ky veprim materialisht ose ata të cilët nuk e lejojnë E, akuza që këta që i lejojn akuza që u thoin atyre se ju jeni kundër vlerësimit të vlerave edhe traditës islamëne në trojën tonë ose jeni kundër respektimit të pejgamberit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kështu me radhë dhe ky është ai debat ai niveli i debatit që nuk do të duhej të bëhej në mesin e, e muslimanëve asesi kurse debati që është mbikët do thot duke anashkalu akuzat e ndërsjellla e kështu e kështu me radh mirë po duke u përqendruar në çështjen e aspektit shkencor dhe çështjen e, e argumentimit nga duke u bazuar do thot në argumente të qarta atër kjo formë e debatit unë mendoj se gjithmonë është do thot është duhet t'jemi për të dhe asnjëherë nuk nuk duhet do thot jemi kundër kësaj forme do thot të, të debatit edhe polemikës posa shish mesin e hoxhallarëve për arsye se Debati e këmbimi mendimeve mos pajtimi them është do thot pjesë e kulturës edhe edhe edhe mësimeve islame në përgjithësi. Ne ve shohim edhe dietarët e mëhershëm edhe imamt mesveti kanë pas mos pajtim, kanë pas debate, kanë pas trajtime të çështjeve dhe dikush ka thon ka qenë pro një ndryshimi, dikush kundër. Megjithatë, ky mos pajtim nuk ka shkaktuar që ata të kenë mesveti urrëti, armiqësi apo akuza të ndërsjella. Prandaj neve duhet ta kuptojm se në Islam mos pajtimi apo të themi më mirë në Islam çdo mos pajtim nuk, edhe përqamje, nuk edhe, edhe armisi, po mos është edhe për çamje, nuk është edhe edhe armiqsi, po mos pajtimi është edhe vlerë, për arsye se ai mos pajtim shkakton që njerëzit hulumtojnë, që krijohen do thotë edhe njerëzit të nxiten në hulumtimin e së vërtetës, në në gjetjen e argumenteve e kështu me radhë dhe rezulton padyshim me me një dobi që është të thot u hidë në dobi muslimanëve në përzjesi. Prandaj themi e, e, edhe debati i cili ndodh në mesin e atyre se faktikisht këj debat ndoshta është prezent më shumë edhe në mesin e hoxalarve, se a do të duaj të lejoj me vludin, apo nuk do të duaj të lejoj me vludin, onë them që këj debat duaj të bëhet brenda këtyre kornizave, e asesi brenda kornizave që i përmenda pak më heret që nënkuptojnë akuza e kështu mëral. E brenda këtyre kornizave, nëse debatohë, diskutohët, shikohët historia me vludit, shikohën, fiolcën atë shikohet se çfar synohet me me vludin në çfar rrethana bëhet me vlud e kështu me radh dhe këtu vlerësohen nga aspekti islam se sa janë të mbështetura në jurisprudencën islame dhe në bazë të kësaj bëhet elaborimi i çështjes atëherë unë mendoj se kjo formë do të duhet ta bëjmë edhe inshallah edhe në të ardhmen hojallarët në, në mesvjetit do të kenë pavarësisht se çfarë mendimi zgjedh, duke e larguar veten hojallarët nga fanatizmi apo animin nga një mendim i caktuar e, me me me do të thot synime apo me ndonjë me ndonjë çështje që nuk kupton nuk nënkupton gjetjen apo humbtjen e së vërtetës. Pra, kjo ishte në lidhje me e, dispozitën me vludit që un kisha për dëshirë ta them në këtë rast edhe pse nuk është the thot momenti që na ti bëjmë këto vlerësime vetëm si vërejtje që duhet mas pari ja bëj vetes si hoxh por gjithashtu edhe edhe kolegëve të mi në përgjithësi që në trajtimet këtila, të largujmë, thotë, ato, e këtylla ti largojmë do thot ato akuzat, ti largojmë ato synimet apo e fanatizmin e këtu me radh, mirë po ti studiojmë çështjes në bazë të bazave, argumenteve e këtu me radh dhe me këtë nisemi të nisemi të debatojmë dhe të polemizojmë dhe në këtë formë besoj që kjo do ketë të ketë sukses edhe tek e fundit, nëse dikush thot është pro dhe dikush është kundër, nuk nënkupton se ata në mesvjet kanë kanë ngritur eh, armiqsi apo kanë kundërthania që nuk kupton do thot eh, për çamja e këtu me radh, ata të cilët janë kundër mund të mund të zhvillojnë aktivitetin fetar islam duke mos e futë me vludin në në aktivitetet e tyre, ata që janë pro le të vazhdojnë do thot me at formën e davetit që ata nuk kuptojnë duke shfrytzuar me vludin, por gjithsesi mos të bë, mos kjen synimin e tyre që ata të krijojnë militant për për të për të realizuar synimet e tyre apo për ta mundur palën tjetër për arsye se këtu nuk kanë vepruar asnjëherë dietarët ulema tanë të njohur duke filluar edhe prej katër imamve që neve të gjithë muslimanët e ehlusunnetit pretendojm dhe synojm synojm se i pasojm ata Zotit e di mësimit po ndërkasi vetoni thotë çfarë lejohet një mashkull dhe një femër pasi ata janë të fejuar nëse një mashkull edhe një femër kanë lidh fejes me një fjalë ka mar në islam fejesan kupton definicionin e definicioni fejeses apo për kufizimin e fejeses është al wa'du bi zawaj do thot kur familja e famrës me një fjal prindi femres, i famrës i premton apo i jep fjal e, familjes apo burrit mashkullit që don me fe, me feju apo me martu çiken e e, e tij e i jep do thot premtim se un do ta jap çiken do thot për grua Dhe kjo është nënkuptën fejes në jurisprudensën e islame. Nëse është realizuar kjo, atëherë e tërra që farë lejot është këmbimi i dhuratave të ndërsjela, marveshje që i, pas, dëboha, i paraprin martesës, sikur që, që është marveshja e mehrit, pas taj marveshja e gjiravës që do të deshiron të gruaja t'i blihen asaj si dhurat, apo marveshja për qashtjen e banimit, është më radh disa marrveshje që ndoshta edhe në disa rrethana kërkojnë edhe të por, takime të ndërsjella, por takimet që duhet të bëhen e, brenda kornizave apo e, duke mos qenë, do thot nuk e mos të ikalu që ato e, gruaja e, femra edhe mashkullit të, të të vetmohen apo këmbejnë fjal dashurije apo fjal dhe thë që në kuptojnë afrimin dhe njëri tjetrit e kështu më radhë dhe kjo e tëra kur është jemi dhe thë në rëthanën e fejesës. Nëse ka te kalu kjo rëthanë edhe është bërë akti kurores me një fjal edhe pse mashklu e nuk e ka që e, gruan në, në shtepin e ti, por përështështështështështështështështështështështështështështështështështështështështështështështështës kan shku te hoxha dhe me prezencën e përgjesisë të vajzës, me prezencën dëshmitarëve është caktuar mehri dhe është bër akti kurorës në aspekt zyrtarisht, atëra që është një fazë tjetër që nuk është me fejes, po është martesë, po është një martesë e cila ende nuk ka përfunduar me me bashkim, eh, bashkimin, bashkimin pra apo me me shkuarjen e vajzës në familjen e, e, e burrit. Pra ndaj unë në këtë rast i kësha këshilu ata tri dhe treja që janë në, në fazën e fejesës dhe dëshirojnë që t'jenë pak më të lirë me, me të fejuarit e tyre, që mos t'abën këtë përderi sa nuk është zyrtarizu kjo kjo bashkim dhe nuk është realizu sëpaku kjo formë do thot e akti të kurorës me prezensën e, e përgjesit e femrës pas kësaj nëse ata edhe vetpohen apo dalin së bashku në një vend e cftu radh, me radhë ose edhe me anë të telefonit apo mesazheve mund të shkëmbejnë ndonjë fjalë që nuk kupton afrim dhe dashuri të ndërsjellë atëherë nuk ka nuk ka gjë të keqe zoti i mëshmirë. Po, e vazhdojmë kalojmë tek pyetja e Ridvanit thotë hoj jam shumë vezveselisim më largu këtë tëmet. Çështja e vezveseve e, është një çështje çi do të thotë në shqipimin e parë na duket na duket diçka shumë e thjeshtë mirë po në fakt e, vetëm ata njerëz se sill ballavaçohen me me kët problem apo edhe ata njerëz hojallar që kanë vazhdimisht kontakte me njerëz të tillë që e, pyesin vazhdimisht e kuptojnë se sa e rënd është të thotë ky dhe sa çfarë prove është për atëri i cili ballavaçohet me vezveset Ne vëre në këtë emision disa herë kemi dhënë përgjigje në lidhje me vezveses, vezveset dhe kemi sqaruar çështjen uh, uh, në përgjithësi, kurse në këtë pyetjen e përgjithshme themi se uh, vezvesia nuk është gjithmonë e njëjtë, apo nuk është një fazë tek të gjithë njerëzve. Tek disa mund të jenë vezvese shumë thjeshta, mund të jetë uh, gjatë marrjes së abdesit kur ta përfundon abdesit t'i shkaktohët një vezvese e val, a i ka pastru këmbët, a i ka pastru këmbët në mirë apo jo, e kështu më radhë. Këto vezvese janë dothat në një fazë shumë e thjesht që njeriu me një vëtdisim dhe me një e, qasje pak ma e, e, të denj me vetën e thji, mund të alargoj shumë let. Gjithashtu duke u mbështet në disa porositi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndër ato është se el-yaqin la yazulu bi-shakk, që njeriu, domethënë ajo gjëja është saktë e vërtet, nuk mund të anulohet me një dyshim që mund të shkaktohet në në mendjen e njeriu dhe kjo është parim parim dhe ky është parim thelbësor në jurisprudencën islame që nëse njeriu ka marr abdes dhe ka përfunduar abdesin si duhet dhe pas një kohë i vjen vëzvese, vala e ka pasru këmbën mirë, apo jo, e kështu më radhë, atërre ajo vëzvese i largohet, ajo dyshim nuk miret për bazë fare, lihet anash, dhe një riu me një, me një qasje pak të den me vetën e ti, e largon këtë. Mirë po nëse vëzvesja është në një fazë pak më të thellë, që në gjuhën arabe qëtë el-wësues el-qahri, që është do më një vëzvese pak ma e, e the Mundimshme është kur njeriu ndoshta edhe në atë moment duke marr abdes e ka vezvesën se nuk e ka pastruar edhe më ndonjë moment e pastron dorën ndoshta 10 herë dhe ende ka vezvese apo edhe në çastin e prishjes së abdesit e kështu me radhë këto rrethana mund të jetë edhe edhe edhe situat psiqike që njeriu i ket problem do thot psikik po mund të jetë edhe një vezvese e shejtanit që arrin nëpërmjet këtyre mundimeve që ta devijojë njeriu nga një kryerje e një adhurimi ashtu siç duhet në një prekupim që ta devijojë do thotë në sh... ta shijoj ëmbëlsinë e kryerjes aty adhurime. Që këto njerëza ajo çfarë mund të preferohat në formë të përzeshme është që vazhdimisht të lexojnë lutjet e mëngjesit, lutjet e mbrëmjes, lutjet para gjumit edhe vazhdimisht janë në përqajtimin e Zotit madhreshëm dhe të mbështeten atij dhe vazhdimisht ja bëjnë vetë, vetes me dije se Allahu xhalla wala nuk e ngarkon njeriun me diçka më shumë se çka mundi ta përballojë edhe nëse njeriu në një rrethon në një situatë e mendon se nuk e ka bërë si duhet dhe e ka vezëvësim mundim atë leti dorë Zot Allahu xhalla wala dhe i thuj të kërkoj falje Zotit nëse kalon ndonjë neglizhencë edhe të jetë i bindur se Allahu xhala wala e fal atë edhe pse kanë nëse në një formë do thotë ka ka lënë diçka jo si duhet e nganën tjetër nëse ajo ka qenë vetëm vezvese atëre ajo do thotë tek te kaloi do thotë për arsye se e, do thotë nuk e mundon veten duke ju, ju kthy vazhdimisht aty probleme. Pra edhe një herë them e, mjafton për të që të mbështetet zoti të madhërisëm, vazhdimisht të lexoj lutjet e mëngjesit, brumjes lutje të ndërshme në momente caktuara pastaj edhe ti dorzohet Zotit madrëshum edhe ta kuptoj se Allahu Gjellu Ala nuk e ngarkon atë më shumë se qka, qka mundësime përbalu, a i let mundohet derin atë mos ti qoj në vend obligimet e Zotit madrëshum edhe ato veprime me cilat të është obliguar, e nëse ka ndë një neglijëncë atëre Allahu Gjellu Ala është falsë dhe mëshiruës. Hojgjë falendere që ishit në emision e sotëm me shikëvësit tanë. Të edhe unë ju falenderoj përftesin. Mishtë tëndëruar, kax ishte për sot, kanë betur edhe disa pyjtje pa u trajtuar, por shprisëm që javën tjetër do t'i trajtojmë sepse kax kishim minuta pratë kofizuara për këta emision. Mirën beqë dhe miru takovshim javën që vjenë. Selamu alaikum.